Гектор же інших Данаїв ряди в стороні, залишивши, міцно копитих мерщій, на Патрокла погнав своїх коней. Сам же Патрокл доді з колісниці зіскочив на землю, з ратищем в лівій руці, а вправу вхопив мармуровий, камінь великий та гострий, що ледве в руці він утримав. Довго не думавши, кинув його він щосили на мужа, і не промахнувсь, але вцілив прямісінько каменем гострим в лоб Кебріону, візничому, Гектора, старця прямо сину побічному, що в тій хвилині завішки притримував коні. Камінь обидві брови, йому здер, проломивши при тому і череп, і випали прямо на землю, упил під ногами очі його, а він сам полетів з колісниці міцної, наче у воду нерець, і дух його кості покинув. З нього глузуючи, так ти промовив, патрок лекомонний, «Леле, ну і спритний же цей чоловік, як ловко неряє. От якби в морі багатому рибою так учинив він, то багатьох би наситив, у хвилях находячи устриць і з корабля так стрибаючи в грізно розбурхане море, як з колісниці отут на рівнині у порах, нирнув він. Видно, і серед Троянського люду нирціє майстерні. Мовлячи так, налетів він на труб Кабріона героя, наче розлючений лев, що, вриваючись хижу в отару, в груди приймає стрілу і від власної гине відваги. На Кабріона, Патрокле, ти кинувся так же завзято. Гектор до нього в ту ж мить з колісниці зіскочив на землю. За Кебріона, як леви, тоді почали вони битись, наче за вбитого оленя десь на гірській верховині, голодом мучені, люто змагаючись поміж собою. Так і за труп Кебріона, два кличів воєнних причинці, славний Патрокул, Менойтіїв син і осяйливий Гектор, прагли нещадною міддю пройнять один одному тіло. Гектор за голову труп ухопив і тримав його міцно, а Манойтід за ногу тягнув усі інші навколо, лави Троян і Данаїв зіткнулися в січі страшенні. Так же, як Нот полуденний із східним зустрівшися Евром, у кротоярних, міжгір'ях дерева хитають високі, буки міцні, струнки ясини, і кизил тонкокорий, і одне одно шумом шмагають своїм тонколистим віттям, і страшно тріщать одне вітру, ламаючись часто. Так і трояни за хеями бились одні проти одних, з буйним зав'язттям про пагубну втечу й не думав. Гострих багато списів повтикалося круг бріона, стріли крилаті з напругих тятив зіймалися часто, гостре каміння в велике щитів потрощило багато в битві круг нього, а він, на весь зріст велетенський простягшись, в куряві хмарній лежав, про візничого вмілість забувши. Доки ясне серед неба високого сонце стояло, доти з обох боків стріли, літали і падали люди. А як сонце сягнуло пори, що волів розпрягають, супредж долі велінню троян подолали Ахеї. З гамору бою, з-під списів, троян вони трубки Бріона винесли і мідяну зброю з плечей його всю познімали.